حضرت پاک صلی الله دعا برکت چې راځاهيري شکل او صورت پر انسان ابسلمانانو نه بدلي په خپل کومونو کې په خالي کومونو کې بدلیدل چه زبونو پکې نه بي زوغان چا لخم جيران درجو حضرت پاک صلی الله دعا مبارک دارچي او شکل مسخ کیږي نه پزاهيره او دا ظاهيري صورت د باطني صورت کې اوس هم شکلي نه مسخ کیږي سلام علي چې غیته انسان د مخترش هغه چې دل د نباتین سشکل صورت او ور د ښکاری د میلو په شکل کې د سپی په شکل کې د ښکاری دې مطلب درې شدید په دغه خوی خاصلات ده اده د دې زناور خویونه لی زکره په دغه شکل صورت او کې قیامت ورځ به وشه دې په خوارې مهنت په باطن زکه کولې شهادت نه په باطن کې دنه انسان کې کمزناور نه چې دا انسان شي مسلمان شي نو بیا دې پاس لښې کول سورج ما یو لګ دلته کوم چې وروسته اسلامي کالج کې سټوډنټم غواه کې تاسو نن 2013 خوښه خبرې تبلیغ کې شرطتلو راتلو او د ځانې په خپل مجاهدۍ خړې وي چې کامل شیخ نه نې درشوي نو غو ځانې مجاهدۍ کې نو غو بس راوښی هغه ته انسانان په اصلي شوکلو شورت کارېدل یوزن په شروعو زموږ په امتحان ډوټي او نوغه غریب برکتین شو چاته نوی ټیچر د څو ټیچر به اورو بس داس به کړو طالب به اورو او دا ټیچر مکو په ما ته او په تا و چې د هلاک نیک سالې هدي خود ځانې مجاهدي کړی دي او د دې چن نوستو چې طریقه مونږ درازي خو چې درسو پوري پخبل را غلې نیو غکړي نی مونږ وته څنګه وای چې دا سم کو دا سم ابو جوړ دې ما لري وخت چنه خو کې ومنس کې ری خپل ځاله مصیبت خه زپایم تان ډیوټي اوسومرته که استاد وفا شیم دی ټیچرو امر سره لګیا او تاسو چله واغه ورته غریب کته نشو ځتی ولا وره قلم ما ته کتل ما سره خبري شروع کیږي خبر یا تر یو کې نو زخه پی پی ما ما ټیچر ته مې بسره را دي د مچې بس په دې په پرکو دته ګورا برام ګورا بس کار ختمه وځي دا دې مصیبت اوسه زنه امر منس کېږي دې موږ چو س... چو دا خبر هم دا بلادارو چې مطلب کوم مخالک سره نهسته په سي د غيپې زمواري عموما دا چې کس په وروسته کې چېکټک مریض هم شي جنيني بیمار شي او پاگل شي یي د دې ډېر اسانه طریقې وو کې دن نه دن نه شي ختم شي صحیح مجاهدې باندې روان شي بده او دومي او بزرگان کتلوا کامل بزرگان ستور وفات شي وي ريم من من سيريو اريم مجلسونو کې اريګي بوتيونو اري په باران کتل بس بس ما په ځای هر خدا چول هله ګنيره سخت مهاجر ته ظاهيري شکلو کې هغه کې انسان شکل نه لا تمه سخت شي هغه بعض وخت خکارش افلانه پا دیشه کل افلانه پا دیشه کل مسجد تراشدی مسجد تنوزو حال دوید خوالی چې دنه چه کم حل ده کم خوی خسلت ده کم داتونه دی اد انسانانو نوی لیهازا ذکر اسکار داخواری محنت تاکولی دا اخلاس از تاکول او بیا د شیطان په مکر او فریب باندې پویدل دا ډیر ګران کار دی اخلاص ته نه اسان دی اخلاص د شیطان د مکر او فریب باندې ځان پویلو د غین اخلاص اسان نه دی که چېرې یو عمل کینې کومل کې بدله رضا پا نه پاره کی اړې ډیر اخلاص اغ... ولدا سي چا لګیا یو پظاهر او او موږ ډېر شي زه ډېر خدمت کوم کار کوم کوه حقیقت کې شیطان دا ګوتيني ولي هدي خو اخلاص ولا ولا شیطان په مکر او فریب خو نه دي شیطان په مکر او فریب خو پوه شیطان روان کړی رې په بل ترتي او موږ منچو ګوري لاسیکاس اخیره کې انجام سکیږي چې د 10 رقم نه سپاس هلکه اخیره کې دین راځينا هغه دین دا راځينا لري کېږي او مخالفت او شیبل شي شی فساد خطرته نه جوړ شي دین کار ور رحمت ته فکرت رحمت شي نامومن شي شي در رحمت پځې باندې زحمت شي اوسوري بلګيوي په لوټ سپیکر وبته درس قران وکي او جوسنه کې به تاسو خو په درس قران او مجلس ګدا سنت مخالف او داسې عجیب خبرې وکي چې دیوب الخلق گریوان او تلاشونه شو ته تیار کی اخر اې دی چې ګینم الدین کارو په خو بزرګانو بچو کوله دا عقیبه د پخوا بداسو چې مدرسو نه به څنګه فارغېدو صنعت به چوالستو عقیبه دل چې اوس <الحق> د دینه سخت مرحله شروع وشو دا سبب کې له زیاتې سخت مرحله شروع شه چې اوس به زی خانکاګانو تب زی څومره ليمان وو چې ورته بيسي اوس به خانکاګانو تخپل علاقه او بزرګان مشایخ له بو زی ورغې سره به درتقوي دوکاره دولور کاله تکاله شپکاله چې څومره دی هغه خان کا کې ساتي چې ستاسو تربيته شي نو د دا یبه داسې مثال ورکول لوی بزرګانو چې لکه کاټوې راته کاټوې روډه غوخه دی روډه پیاز دی روډه ټماټر دی روډه مالګه دی روډه مصالحې هرڅ دی روډه په خوولو چلې نه دی لري نو فائدته یې ګټه شي نته نه خپل فائده راسي شو نته نه شي د ب زورګان چې دا مدسه کې سبق تعلیمله مسی دو دا په مثال د غوااخې او د ما د تمټر پیاز او دې زونو دی د پښو چلکوو په خانک کې دی چې د کټای پښو چل بهه سوخ خانک والله خلک بیا د ت د بزاران چې یو ځل د کټای چلیزده کوو بیا د غر سر نه خپله هم فی د داخلې خورې او بلم چې ور ته بل چې د غ دا نړی او منفدا نو بل لمن شو دا په خوانی بزرګانو دا علي من بتلو دوه و کال درې درې کال څلور سلور سلور کال شپږ شبک پږتہ کال به خانکاګان کې تیرون پس دا مننه باید چې ته اجازه ورته کول چې زاسته چې ته خپل کلیه خپل جمعه کې درس مرس سوړ کاوه نو بزرګ وي او چزر ما علموکو ما با بخاری شریفو وغا. مطلب اوچات دراجی کتایونا پڑا وول بیت مئتنو بیخیر کمیزلک اللہ تعال داوچو چیر داوچو چیر داو او ریدلی ریچی اصیلی فایدا سلکوا بیت نباد کی گی چی پیر زان لونی سمو آگمی تربیتو کی او بل علاکه و آگی کسو دا سلکا علم نو بس اللہ و آلو تربیتو څلڅلې چالو لا حالت کې راغلو او غشو هغوی ته په اوسنیو کچها ته تسکي څنګه خدا دغه دا خیال دا چې ما بس زه خو ډېر دلچث مو حضرت سی بښو او مراه طالب دی او داری او دادي بس زه خو وتایم او ته دې بیت کې په اولنې شرطه لري چې سبق ما به درس مرصره ختمبند زانه دا ګډه غلاره وښه شو کومه خو دوم را فائدې او کی بس کوي چې تربیته خې خدام په طریقې بچلېږي چې سره ته زم هغه به کې او کنه خپل مرزله راغلي نو زپه مخ لريخه بل تکي سوره ته هموستنی تکسي میږي کار باکي سوچې کړه چې زهره بس ټیک ټاپ هغه خپل وې چې ماده سکار لیونیم التخانکا کې ټیر کو ذکر مې وکړ ماجر اوسه ما تنداله لري چې دا عمر دین نه کوله ا دېスメ پړا و قرآن مې پړا و خداو مې ډاله دا نه نه کول خو دې دا پړا کول چې زبردست نوکتي بیان کوم خلاکراتو چې تکړه علم دی وګور دا سي تقریري او خدا سي وګدا خو ما شاهد نه کوله نو او دومره مرما خو بس یاپ اوله خبره زی کې پاتې راله چې دا خو ما چې س کو دا میټیک خیرسم د چې نوره تیره شوې بیاره د ر س چس کلی جممات کې خپل کلی ته زه نو په جممات کې به ماومانو تلیف بې دا سبق به ورتې و دا نورله سخته خبره شو چس په کلی کې په کوم جممات کې به چې جمعې خو پ کول او چر ته به مې بخاری شریف و قرآن تفسیر و دا ما تو ده پر اوز بلتا که زمان شمان تا سبقیم که پریشان و بیامی سوچ و که چلی بیتی خول دینده او هم دینده بس داد از رسی بیبت داد بگو احشو رو وقت تیر شو تیر شو پس نگینا بعد از رسی بات اجازت و جزوس. تفسیر مفسر حدیث پڑھا و اوس بیا چې څنګه ستاسو ماته تفسیر او حدیث پڑھاوه شروع کړم بیا ماته پتو لګی چې علم څه لا راز او دا مخکې چې سکول څه دین غت ماته دا چې د تربیته نشي راغلیا وی لګیا او ځانم ستل کې او فایدہ خپل متن ورته نه کیږي بل ته صدا سره فایدہ خبره نه رسیږي چې سړی وچیارہ دا دنه فایدو شه هغه ظاهری خبري وڅاغو د سر د پاسه تیری هم ما دا شېره چې تر تربیت ډیر لازمی شېره دربیت چیرے دا فرض این دے اصلاحی دباتن اصلاح کول چیرے کنا دا فرض این دے پاکی درسو نورکو اللہ ورکو اللہ پاک پل جے فائدہ من دی خدا مستحب درجہ کی دی پا دے لیو درجہ کی دی لیکن چی بنیادی طور باندې دی مدرسی پڑھا ہوئی اگی کئی اگی اگی خدمت کئی پا دی کوایا پا طور بان دی اگی دی اگی اگی کئی یو سړی یو کې ټیک دا کې وینم کومه تټه کوم بنیادی شری اسلام کول او تربيته رسنده خو په هر هر مسلمان فرض عین دي چې دې به اسلام په الله سیمان کوي چې فرض عین کار دی پرې خې یو نفل په سیمنده وایي چې فرض پرې دي او نفل په سیمزي پره زبونونه کی د پر خير او تلګي نه فلته نه زور لګولې چې نه فل کوم نه فل ایا چې د دین که سای دین کې مونږه واړو خپل کلی کې جوستې دونو څنګه محلته سوکست چرته لري لکه نه راغله مونږ په نوم موند په جهان دو مشارک سو روزه راغله مونږه تراول لاله نو پرتراو لهړو هغه به یو د دې زین ترا غزه پوره د تسبیح به راغی په جمعه کې وناست ترابې به نه کولی او ټک ټک او ټک ټک یو ټکاره به راغی خو هم به نه او بیا به به پوره کو پدې کې چوفو پدې کې چوفو پدې سپګم کې چوفو پدې پنسه کې چوفو ولادو موږ چوفو نه به لګیا و خدایا پاک دا داسنه سره او که چاوی یار یې ویلا چاپی کول غواړي دي خو پخ پخ غواړي دغه چې او ځدل الله حکم دل تک سره تراوی کول دي ن الله کو کول دي قران اورېدل دي په دې کې دا وزي فی ده پار هو مستحب عمل دي بل ټیم ځله مکرر کوي کې ټکا او بس ای سمره نو بس او په جمعې کې سره خلکو مونږ په خرابې چې مونږ ټایم دی دا تراوټه کې کور کې کنه خو ټکا و د دې مثال دا سی چې تو فرض عمل پرېږي او نفل پسې انخلي مستحب پسې انخلي او فرض دي غیر فرض نه بعد به دغه عمل دي جدي شریف مهم نشه راغلي لري چې انسان دومره نفل وکړي چې دې سره د الله دومره تعلق ورته ميلو شي شیع الله تعالی د دستور کې شی د الله سنت شی د ترجمه شی مفهوم دی خو دا کله نه چې دا ته فرض واجب سنت موقت اعمال پوره کی فرض واجب سنت موقت د عمل پوره کولو دغه نه بعد په نفل کې کوشش شوږي چې فرض عمل نه پاتې او ته نه نفل کې بیا چې ته کې بیا ولټه در باندې عذاب دی حضرت انیس اور محمد خطر یو عالم مریدو هغه خاطرو لیکلو چې حضرت زړی خفایما نډی راغلی تیشو ورو ډیر کوتا هیڅ ویلا چې زما زوی بیمار او تکلیف کې او ما رډاक्टर لنبوتلو حکیم لمه نبوتلو ډاक्टर لمه نبوتلو هم دغه به لاګیو مرشپالزم نفل کولو او دعم کول ما خیال الله چې اصل دال دې دوران خپل ماته د منځه او نشو وها د بیماري له سبب وفات اوسمه تطبته لګیره چې دا خمانډه راوړل کیو کګونانو ورځي به ورته په جواب کې لري چې دا غریب خو قسمت ورده پو پوراونې ټا خو وفات شو خو وختانه په انسان جوړ کو تا سو تا نه په انسان جوړ کو په دې مارګ باندې چې تا ته د تلکټه کې خو فرض موږ پر خللې فارض مریض یو مریض د حالت کې دی چې دوی ورچ هغه مری او د لیول تکلیف کړي نو فرض منسبه ورته پری کوي هغه حکم نده یو تلګي فرض موسی کې چې نفلون لدی دور وکړي نه نفلون وکړي او مریض تر پروت دی بیمار درته پروت دی او هغه داسې اندازه کوي چې مری موږ ته تکلیف کوي نداه کو تلګه یو ګټ دا د دین نه کی علم څخه ګټه اخلي دا دین کړه ریته حاضر څه بدل چیزا شکر دی یو फायदा خو شڅه غریب خو ادب پورا و نه اټا بشیر سوا وفا شو او خو وتان یې سړی جوړ کو چې دا احساس خدای سره پیدا شو چې سټیم کې سره عمل کول دي چې کم عمل فرض دی اوس دې ټیم په اوسه کم عمل بکوم فرض عمل لري دي مون او نه فالو مستحب قسم خل انده سې چط کې کې فرضې ضروری دين چې څه بنیادی او ضروری دين وایو کنه هغه فرض واجب او سنت ما کدي فرض واجب سنت ما کد دا درې سزونو کې شريعت کې اډوونجايش نشته نه کېد پر خول اډوونجايش نشته فرض کې واجبو کې خسونت има کړو کې دا خو ضروری بنیادی دین دی د هر مسلمان انتهايي درجه اهتمام بکړي او د دې په خیال ساتیو دا بسارته نه شي نکدا خبره نشي چې دا واجب بیار بیار بیار بیار بیار بیار دا دا دا دی وي ربي اوبو کې ادا کړا دا غسونه دې بس مانا بيا بش دا بيا بش شي دا پزړ د کفر علامت دا دا سالے. سالے دی سړې کم سړي چې رسونت نه تختي سنت نه نه راوي اند سنت خوال نه ساتي د دی دې د ایمان د هي راته خطر ده دې د ایمان انتهائي درجه خطره ده کله څو وختم لاس رات لې چې د دې ایمان نه فارې غشي ته ځ خبر کوم ټول دین چې د سنت دی ټول دین چې د دی سنت دی مخی پاکی در فرض واجب عجیب بعد بادکنی تک دیکی جور شوی دی مونس فرض دی و در حضور پاکس و سلیم پا طریقه کول سونت دی کتی در حضور پاکس و سلیم پا طریقه در فرض منزونه کست در دا فرض دانوش و در دا مونس سونت شو کنشو ور خبر دا. مونس دی مونس فرض دی در اللہ حکم راقیلی مونس فرض دی که و ګټه لپاره به رم بسر حلوس هم په طریقې د اونکو او د ازانري طریقو کا قبلې په پیغوم سره قبلې ته درته قبلې تشکو پدیم مخ دیو پیغوم بسر په کار راکا کې د اوسه ذګول ته پکې یو وکا تېچنه د وطیو کوو بازارو فرض ستوناتون دمون زده شو نو په حکم کې خو فرض خو پادایګه کې سنت دی ادايي اله کابلدا او ادا دي الله تعالی منظور دی دي چلو په هغه سمطريکي اوږي روزه فرض ده وګوره حضور پاک سره سمطريکا کول باندې سنت ده اوس دا, دا فرض به کله ادا کيږي چې حضور پاک سره سم سنت په طريقه اوږي يو سره چې نه زبره مسخين والا تر بل سره هرې ورځې ني سم بس ما مسخين او دا بل څه هر بانک غا پوری به مروځي نو دا روژوش شو؟ نو شوکه بل څلیر اپسونه به زه خدای سره روځي نشم چرته ما خام بانک سره به روځي او دا سهر بانک سره به ما تکم اشراک وګه ما تکم پولیس ورلس غټي به پورا نه کیسن نو آی ادا روځه اده شو نو دا فارسي سري دا د ټول او پیغمبر سنت دی نا موږ خلک څه خوشوي مهره له تفهمکې او تلایتش په ځان لم پکې طریقې جوړ کړې زیاده سګوراله حج فرض دی او که وسلې خپل طریقې باندې کو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې باندې ونکو حاجلاته چې راز خودا ذل حجره نو ذل حججا باندې عرفات تنظیم حالت کې ډیر رشيار जबाबدار سکارو کو چې واسيو دوه مېشتې بعد وراره فت تلر شم مونو په ثابت او رضبا پکې تیرکم شپبم پکې وکم ثابت کال پکې تیر کې هو پانو زل حج او کلاړ مشه دا یو راستینو بسا حج ادا نه لري ادا ویلې چې ورې پښه سم طریقه کې نه لري دا ټول احکامات چې دی په درجه کې فرض واجب خلې شي ویري په حقیقت کې سری 10 سنت په پیغمرم ته دین د پیغمر صلی الله سنت نکيږي د سره د فرزه ده نه لري نه سره فرض ال اداکيږي چې د پیغمر صلی الله وسلم په سنت باندېږي ګين الله تعالی منظور نه پته لږي چې را پیغه اسلام چې کوم ده به د پیغمر صلی الله ذات مبارک او دغه اعمال او کول او فعل ده د دین اسلام دی پیغمبر سبحانه سمزاد مبارک پیغمبر سبحانه کول و فعل دا سشه دی دا دین اسلام دی او الله تصرف دایو دین اسلام کبول او منظور دی تایی چه دا بیت اللہ شریف تلا رموز تواف کو اولتا شروع شی دا دا سی دا سی تایو دو پزی شروع ایا دا توافق شو دا دا دا دا و نو شو ادان شو کولټری ادان شو پیغمبر سره سم پتری کنه نه دا د هر یو د سمره فرض واجب عمل چریږینو د سره فقید ترتیب او اهمیت ته پر بیان شي ویلي مګر د غون دین چریره پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت دي لہذا کم سړي جزان د سنتونه مستغنی ګړنی چې بس خپل ځان میرزا زور علم ورکو یاره بس فارس حکومت نه فارس موږ وکو او مارکيروس تی نه کوم سنتي بس دا خصوصیت دی کو نو چې چې زنده سنت نه مستقلی ګړنی سره دی مان خطره ده ذکه چې اله رب له عزت خوغه دین ده سره سره څه ده مرزه ده او سره ده مرزه دین شو چې په بل مرزه کې دین خو هغه چکه حضور پاک صلی الله علیه وسلم ویلی کلیری عملی قربانی خیری فرمایلی دی دا دی، دین دا دی ديني اسلام دی الله تدارک قبول هروا عمل چکه الله رب الجت حکم پدې او حکم د حضور پاک سیسم په پا طریقه دی الله تکبول دی او غدار او چکه حضور پاک سیسم په پا طریقه نه دی حکم د الله دی وړه حضور پاک سیسم په پا طریقه نه دی الله نه دی منظور نه دی لہذا احتیاط به کار تربیت او د سنت سره عمل کول او شو کو مناصاتل چې دا ني د انسان کې ډېر زیات نوکسته د انسان کې ډېر زیات نوکسته د دین مان کې ډېر نوکسته ترته په اعمالو کې به نوکښوي د پزات کې نوکسته او دې یو خطرناک خبره سونه په نزان وو ستغني ساتل ډېر خطرناک خبره ده چیکر کوو